Руки самі хапливо піднесли рушницю до плеча, націлились і потягли за курок. Вартовий схопився вже на ноги, але в цей мент вибухнув стріл, і солдат упав назад, вигнувшись головою і спиною так, як роблять акробати, досягаючи головою землі. Доктор озирнувся до пани Ольги і люто прошепотів їй «Біжіть!». Вона чорним вихром вилетіла в і кинулась до дверей, Перестрибнувши через широко розкинені ноги вартового, доктор прожогом теж метнувся до дверей, одчинив їх і в той же мент задув у кутку лямпочку. Потім знову взяв рушницю на приціл і вистрілив, раз, другий, третій, одночасно дико, несамовито кричачи Німці, гайдамаки. А, товариші, спасайся! Німці. Рятуйте. Він то кричав і стріляв у сінях. То моментально повертав рушницю на двір, міняв голос, бив ногою всі нишні двері. У хаті зразу ж від першого вистрілу зачулися крики, шамотня. Хтось хотів вибігти всі, але злякавшись, мабуть, зараз же з грюкотом, з жахом, зачинив двері. Десь по той бік хати вистрілило теж і закричало. Дзвякнули розбиті шибки. Вистріли залунали через вікна. «Товариші, тікай!» «Німці обійшли! Німці! Тікайте!» Набоїв уже не було. Доктор кинув рушницю і перескочив через тин. Його зараз же вхопила чиясь рука, і голос панни Ольги стрибнув на нього. «Я тут! Біжимо, швидше! Беріть мене за руку!» А позаду крики і стрілянина розгорялись, як скирта сухої соломи, в яку кинено сірник. Вистріли трескотіли безладно, сліпо, Моторошно в густій чорній тьмі ночі. Коні ржали, собаки гавкали, часто перелякано, деякі вили. Доктор і панна Ольга, міцно вхопившися за руки, не озираючись, бігли просто перед себе. Навкруги нічого не було видно, ні вгорі, ні під ногами, чорно скрізь. Але все одно, хоч би там пекло чорніло, так само бігли б у нього, не зупиняючись. Вітер розпинав перед ними густуту гусітку, бив у лице, рвав одежу, свистів у вухах. Під ноги підкочувались м'які грудки, ямки, рівчаки. Панна Ольга щохвилини спотикалась, хапалась руками за доктора, він підхоплював її, і вони знову скажено бігли вперед. А позаду стрілянина не вгавала, тільки ставала все глухіше, все тьмяніше. Мабуть, починався вже яр. Любий, чудесний яр, бо земля під ногами стала якась похила. Будемо бігти горбом яру, їм трудно тут на конях. Чекайте, докторе!» Панна Ольга зупинилась, нахилилась і підібрала до гори пальто та сукню. Ледве забіліла білизна на ногах. Зовсім так, як та графиня. Тоді доктор теж підняв пальто, і вони знову погнали далі, вже не держачись за руки». Часте гаряче дихання дряпало груди й горло. У боку в доктора стало боліти, піт виступав під кашкетом і лице пашіло вогнем. Але яке щастя, що кололо в боку, що дряпало горло, що дихати було трудно. Ще більш хай болить, дряпає коле. Раптом ноги доктора не почули під собою ґрунту. Пацнули в повітрі, і він упав лицем кудись униз. На нього зараз же звалилась панна Ольга, боляче вдаривши чимось у око. То був невеличкий, милий, дорогий собі рівчак, А від хуторів, радісно, в захопленні, у щасті, тріскотіли далекі-далекі вистріли. Ну, сил фізичних більше не було. Годі спочити. Дихання навіть переривається, слова вимовити не можна. Навкруги було так само чорно. Можна було з таким самим успіхом іти з заплющеними очима. Ну куди ж тут шукати їх? Звідкись тягло вогкістю й болотом? Поле, небо і повітря мовчали. Затаївши духа і густою чорною тишею, покриваючи дві людські, ні, не людські, а. Хижі, звірячі, насторожені істоти. І в цій тиші тільки човгало